a më pasu të gjitha mirënjohjet dhe falënderimet më absolute i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala Zotit të botërave krijuesit të gjithësisë për shëndetet mshira bekim të Zotit qofshim në më të mirin dhe zotërojun pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më shoktëti besnik mbi familen e tij të ndarshme mbi bashkëshortet e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin e bashojn rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjikimit. Pasi që ka ngejlë dhe një grumbull i vogullit ditve për para Ramazanit dhe jemi në pritje dhe në prag, neve do të vazhdojmë me kategorit të sa të kemi filluhe, kategorit e njerëzve të mashtruar për e njerëzve të gjamis, kategorit e njerëzve të cilat janë mpi, janë mbulu me një loj përde duke ishfaq veprat e veta të mira, të kajrit, dhe këto veprat e kajrit, dhe këto veprat e mira, të cilat hoxha i ka nda në katër kategori, këto janë bo shkak, që njëriju mës me po zotin e ti, mës me po Allahun gjellë, gjellë u ala, ndërsa qëllimi veprave të mira, qëllimi punve të mira dhe të kajrit, është njëriju del në përmjet të të të ashef Allahun, ndërsa nësa ato bo në shkak, që ti mësë me pa Allahun, atare vetëm se ti e mashtruhe, dhe nuk e këja rritë qëlimin. Hoxha i ka nda këtë kategori, dhe ka thënë kategoria e parë, është kategoria men nalt, po gjithashtu e mashtru me, është kategoria që ka miret me die, Kur'an, Sunnet, die, dhe die ashtë shenjtë. Andaj, e ka përmenë si të parën, të mashtru me, pas e ka thënë kategoria e dyt, avami muslimanve, i ba dhe gjithë, apo kushtë dhe qofë për e adhuruzve të Allahu Gjellu Ala dhe njështë e sët i bojnë i badete, mirë po prapë se prapë, i qesim të përpara dhe pengohën nga Allahu Gjellu Ala. Kategoria e tretë të cilë nga do të të i kalojnë, nga do të të i kalojnë atë e katërta, kategoria e tretë është zahidi, a i cili është asket, nuk e do botën, nuk e do këtë botë. Mirë po ozë dhe të tregoje shenjat të cilat janë argumentu se se kjo është falsifikim dhe fabrikim. Dhe kategoria e 4 të është njërës e parës, pasanikët. Atësët zotrojnë pare, zotrojnë ari dhe argën, vlejra, të holla. Dhe këto pare, hoxja nuk dhe të fletë për atët e sëtë, këtë pare e shpizohin në haram. Kjo kategori, tjetër krejtë. Hoxja i ka sillë dhe Buhamid il Ghezeli rahmetullahi alej, ka sillë se këta japin Kërrejt kër e japin është fush e duhur. Fush ka Allah e ka përmenjë me dhanë që aty. E ka dhanë që këtë pare, ta ku më dhanë, ty kime qitë qëtu. Me gjithë këta janë të mashtrum. Janë të mashtrum. Sonde me lejnë Allahu të bare kjo e të ara, dhe ndaljime me ketë kaftinë me pasanikat, se si mashtrohen me pasurinë të tëre, dhe si në përmjet vepërave të sëtë i bojnë prej përjashtë që doke në vepër e kajrit, mashtrohen do t'i përmend mi Melen Allahu Xhelalu dhe Zahidat dhe e përfundojm kët vit me shërimin dhe format e shërimit për mashtrimin. Të cilat janë pikat dhe praktikat dhe provat eksperimentet do t'mi bana medveten, që do të më bënda vetën që më çrronjos për këtë mashtrim. Pse nëse mujmë me shkuti Allahu Xhelalu ala, edhe çka thon Allahu Xhelalu ala, khayra ad-dunya wal-akhirah ka hum bkhairaten dhe كدبوت انا ساندملين الله جل جلاله ندمي مكد كاتغوري كاثا نوخا السنف الرابع كاتغوريا كاترت ارباب الاموال پاسانيك نيرس ابارس كاثا في فرقه منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطير وما يظهر للناس كافه كاثا група ابار ادمسترور prej pasunikve prej pasanikve ka than prej tyre ka të mashtruar edhe shikone hoxja të gjdo kap tin ka prejk nerv si të hoxalart si të ibadet gjit si të pasanik edhe si kur të ata qka thoj, nuk e dojnë a këtë bot ka prejk në nerv në nervë e kam përselim në plak e një rjutë ku të jepajk në plak qka than i mënkaj me më lëgjëzije reagon dhe zdo Allahu nuk e shëron robin deri sa të thoje, prek që ty kuatë më dhimët. Shëron që ty kuatë më dhimët. Thot, një grupë për e tëre janë të zëllshëm. Shiko? Jo, hajtë se pëjap që ty. Hajtë se vjen dikush kalim, thë i thot, api qëtë bë do pare për gjamia, thot, hajtë mërë që të shkam qëllumë. Jo, thot, hoxha, grupe e pare të mështrumëve janë të zëllshëm me, me dëshurije bojnë, ndërtimin e xhamive, ndërtimin e medreseve për me mësim të fen, ndërtimin e urrave dhe ndërtimin e vendeve shërbimshërorë, të cilat janë për të gjithë njerëzit. Pra ndërtojnë diçka që shka shifot, xhami, medrese, urr, çeshma të ndryshme dhe ato shfaqen për për këta njerëzit dhe shkruajnë emrat e tyre mbi ajojrin li të tkëllëdë dhëkërmun dhën majë dhe në, në ballin të këtyre veprave i shkruajnë emrat e tyre me marmër me gur të çmuar apo çfarëdo qoftë që jet emrit të ripovdëkshëm emri pra ashuu xhamia filanit medresja filanit çeshmja filanit shkolla filanit e kështu me radh çë të mbajëse emrit tërë Por gjithmonë uajë pa qaa baada al maut atharuhum dhe pasi të vdesin tju përmendet xhurma. Wa hum yadhunnuun annhum qad istahaqu al maghfira bidhalik. Dhe ata, këto është mësimi, dhe ata mendojnë se me këtë punë vetëm se e kanë merituar magfiratën e Allahut. Roma se kanë ndërtuar i xhamin, kanë bënë çeshme, kanë bënë një shkollë, kanë bënë diçka që e përdorin krejt, e ka shkruar emrin aty dhe me ndonë se tash, kjo qaqema dhe kjo vejpër, aje më rriton Allahu me e falë. Vë qëtërru fihimin vëghejnë Këto janë mashru prej dy vrimave prej dy kondeve I pari prej kondeve të më vetë mashrimit është se enëhum jebënunëha min ebëmualin qëtë i këtësebuha min e dhulmi vë nëhëb vë risha vë lë gjihati l'mahdhura vë qëtë të arradu li sëkhati Allahi vë kësbiha vë këtë të arradu lisahti hi fi infak i ha thot hoxha e para kategori e para vrim thot filloj misht parët i kanë të dyshimta pasurit i kanë të dyshimta i kanë fitu nga zulumi nga plaqka i kanë fitu nga rishfeti dhe nga rrugët e haramit ata me fitimin e til të haramit janë paracit dhe jenë ekspozu për para hidrimit të Zotit. Dhe jenë ekspozu për para hidrimit të Zotit për dy të nëherë, kur i kanë vendosë në fushat e kajrit. Pra, njëherë i kanë fitupin haram, këto e ka qitë vetën për para hidrimit Allah. E ka shtu dozën e ekspozimit kër e ka qitë në gjami këta. E ka fitu në haram dhe ka thanë ta japë në gjami, ta japë në fushën e kajrit wa kan alwajibu alayhim alimtinaa an kasbiha a fillimi skaqen e ndalume qe ata me fituën qat form pasurin fa idha qad asawallaha bikasbiha kan alwajibu alayhim at-tauba war-ruju' ila allahi ta'ala thot kur e kan fitu pasurin me haram kaqen alwajibi i par obligimi i par mos e ka arrit at pasurin haram mo penduhe mo penduhe nga harami dhe و ردها الى ملاكها ذم يا اكثري اtyr shka jo ka marr por qinvance me kthi ku e ka marr dhe ku e ka vjedh dhe ku e ka plaçkit apo ku e ka fitu me haram qiçka van e marrat pasuri dhe e hedh na por vende te publike pasai thot imma bi ayanha au bi radd badelha in al ajz thot osom ya ukthi konkretisht njerveshve ku e ka fitu haram apo Apo thot me e këthije në format tjera shëriatike nëse i ka harua ku tja ka morë pëdrecisht. Ka mundësi u kam përzi qatë shumë që ka morë, nuk e di ku duhet me i këthije. Pasla i thot, hoja, Varubbëma jekunul ehemmu e të frikët e alel mesakin wa hum laje faalune dhalike, khifet e në min e laje dhara dhalike lë nësë. Thot ka mundësi nëse nuk gjenë në rrugë për ta këthije madhin haram malin haram. Dhe pyet, çishme, çishmu cilu pe ksa ibasuria? Hoxha shka i thot, çeria i thot. Ktheaja ku e kimor, se di. Ktheaja u pasazëve të tyre, fëmijëve të tyre, se di. I jap i u fuqarova. Çka këto janë haram, ndërsa para të fuqalonësh halal. Ka thon i jap i u fuqarova dhe ndajna për miskina dhe skamnor. Thot mirë pa ato se vojn këta që mësë të shfaqët të njerëzit së e kanë fitu me haram fa jëbënunë lëbënijëtë bilë aëgërri vë gëraduhum min binaiha arrija u e gjelbu thëna që mësë të shfaqët të njerëzit që li më të rësht lafdata dhe autoriteti wa hërësuhum ala bëqaiha li bëqai asmaihimul mëktubet fiha Fოთ, ata janë të zellshëm që ti ruajnë to vende që ai kanë ndërtu. Pse? Jo pse vendi e meriton mburujt, ai meriton mburujt. Po kti nuk i intereson mburujt. Për shembull kanë ndërtuar xhami dhe kujdeset për ta heruna tha mirë, apo kanë drejt shkollë, vazhdimisht kujdeset për ta. Pse vall? Fot, hoxha, joçi për vendin vet? Po pse emri i ti është të shkujtëm atë? Prosillat njeriu rreth egos të ti. Cilat njeriu rreth egos të ti? Pas e thot, la li baka il khajr Jo që i intereson khajri Pra nuk kujdej se përvendin Në ndërtum, se ati ka khajr E kështë më radh, po përse emri t'i është Titulum ati lart E këndi dit I mashtrimit të grupës së par Prej pasanikve, është se Enne hum jë dhunnune bi enfusihim Ul ikhlas, va qëz dhe lë khajri Fil infak, alë lë ebnijeti Walau kulli fe wahidun Min hum, enjun fi qa dinarëm wa la yuktaba ismuhu ala al-mawdi illi anfaqa alayh la shaqqa dhalika alayhi wa lam tasmah bihi nafsuhu. Sot hoja rahmetullah alayh. Shikon. Sot ata janë moshtruse mendojnë për veten e vet se janë sinqerisht të punuar. Kurse e vëjnë njerëzit për shkak i kjo bëhet për Allah, vetëm për Allah. Pse e kibon ke xhamin vetëm për Allah. Pse i dhanë në filla ndërtimin e çka është bue për fukara vetëm për Allah. Tamam. Thot, ata mendojnë se kur jopin, jopin për Allah. Dësha, e cejkjo gjënë të kaluar në grupët e i badegjive. Me mendu vetën të sinqertë dhe mukoni sinqertë është di shka tjetër. Kërejtë qka ti ke arritë për sinqitetit, është të ti menon për vetët e se i sinqertë. Kjo atë dhalemi ma. Pasaj shka dodojnë, për me e zbulue, a është për Allah jo. Thot, që kur ti thu e njanit për i tëre, Avan më ndërtuë, a api atë ap 1 dinar. A vjen 1 dinar. Këtu nuk e ka bërsellim me dinar në dinar të tonë, një lirë 200 euro. A api 1 dinar, por më ndërtuë një ndërtim të hajrit. O ma asmës më dit kur kush për ty, e asmës më që unë ta përmend emrin. La shaq qadhalika alay ivan rancho. Tju shuno më dhana dhe ti më s'më dit kur kush që un ta kumbona. Ivan rancho shum wa lam tasmah bihi nafsu salayon vetes jo kjo es grupa e pasanikve te moshtruar jan te shum kta njerres wallahu muttaliun alay allahu zot e di mir dhonsin keteve ismehu au lam yektub e shkrujte emrin se shkrujti allahu e din kur e ki dhon allahu e din fa law la annahu yurid bihi wajh an-nas la wajh allah lam aftaqira ila zalik por mukan që ajë nuk i doftyra të njërzve, e joftyre në Allahut, s'kish pas nëvoj me kush zue, shkru ma një emri. S'kish pas nëvoj me thonë, shkru ma një emri, sa Allahut ja shkru. Kjo është grupa e parë. Grupa e dytë, rrubbë me këtësebet il melemin el halal. Thotë, grupa e dytë e fiton pasurin halal. Kjo pak me e mirë. E fiton pasurin halal, me djerës dhe halal wanfaqat ala almasajidi wa hiya aidan maghruratan min wajhain fazalashtu yapin per xhami para halal yapor xhami thot mir po gjithashto jan te mashtru prej dikondeve i pari prej kondeve ar ria'u wa talabu al sana evansifatisht dhe do me pas fon fa innahu rubbama yakunu fi jiwarehi fi jiwarehi aw fi baldihi fuqara'un wa sarf al mal ilayhim aham wa afdal wa awla min al sarf ila bina al masajid wa zinatiha wa inma yakhiffu alayhim al sarf ila al masajid li yadhhara dhalika bayna al nas ebara thot persyefatsi dhe lovdat dhe fam dhe prestige pse thot ka mundsi fci uiti kosi ai ti os fukara os skamnor thot ka mundsi os miskin os miskin është shumë i varfër derëgja të të ulët. Dhonia e pasurisë atij është shumë më e rëndësishme se sa më ndërtuë xhamia, sesa më ndërtuë xhamia. Mir po thot, në dhonjën në xhamia dhe ndërtimin e xhamive dhe objekteve që ka shifën, del emri i tij, ndërsa në dhonjin e fukarave s'dal emri i tij. Nuk del Dhe këndi diti mashtrimit të këtëre pasanikve të klasës e dytë, thot, ennehu je usrafu ila zëhrufët il mesgjid o të zini hibin nukushi elëti hie menhijun anha o shagilatun kulubel mosallin. Thot, se ata i zbukurojnë gjamijat me sendet të cilat janë të ndaluar në shëriat për të zbukuro. I te këtë dikujna me vendosni se në gjami, ajo është haramë oma ati ju ka duke mirë, duke me vnuk ta. Nuk vendosë të jo, pëse? Thot Hoxha, shë giletun kulubel musallin, i pengon zemrat e namazgjive, të nxerës disen di cila ty e të manipulon në namaz, të hub koncentrimin. Pasaj thot, guam muhtët i fatun e bosara hon, ishtë të rrejtë shikimët, duke u falë, qaban njeri nëse ka shumë vizatime në përgjamija, qaban fjithan mile dzua ta çu shekan dorthuçeli arkitekt akon këtu më radh. Nesil Kutvene në 5 jela namazën e mi fal, thot piko, a thupiko ka këki, akon pi Turqisë apo Arabisë. Mbas Nesil Kutvene e këshir, se akon këki inxhinier botrora sakon. Për ditë kimirët me çka? Me vizatimët. Pejgamberi tele sallatun një ditë ja kanë shtrua një shtres ku është fal ka pas disa vizatimë. Edhe ka kërku me një armë larguë. Pse? Ka thon se largoj nga koncentrimi ndaj Zotit subhanehu ve teala, ul maqsuudu min as-salati al-khushu'u wa hudur al-qalb, ndersa per namazit esh per qellim, prezenca dhe prania e zemrës dhe xushua. Fiqrespekt me bas per Allahu jalla wala, wa zalika yufsidu qulub al-musallin. Kto zbukuri me ja prishin fiqrespektin namaz divë. Wa yuhbitu thawabuhum bi zalik wa yahumb shpërblimin. Ndersa fillim çka dosh Qadosh mes bukur u xamin me fitu sh problem, i ka fitu ndoshta 500 junave. Por 500 veta, ça jo jua prish namazin duke ja u morr shikimet, e ka fituë junajn te Allahu xhelle, xhelle wala. Wa wabalu zalik kullu yirju ilay. Këre junat atë rish kanë de koncentru me zbukurimin e tij, shkojn te atë ça ja e ka vendos. Ju e deni sahabe ng Amer ali sallatu selam ka tan hadith. Men sunna sunnatan. Ku she ban nje traditë Nësa është ajo traditë e hajrit, tradit kërrej çka bën njerëzit pas tij është është çka shpoblimi shkon aty para se me veprua teatri. Nëse e bën një traditë të keqe, kërrej domi shkon aty pasaj aty të tjerë. Andaj thotë se duke dashme bomir ka bë bo keq. Ka thënë Malik ibn Dinar, ata rajulan mesjidan. Po Malik ibn Dinar që për Izaideve të mbrojt të brezave të par, kanë hyrë dy njerëz në xhami për para oborit. Fedeha le ahedu huma, ka hi njani, për të dregu se si e kanë pa po në të kaluarën vetën njërzit. Dhe sot njërzit, dhe sot gja fletë për pasanikët. Pse e ce këtë rivajet, këtë nësbetim? Pasanikët të se të kanë ndërtu gjamia, dhe ndërtojnë objekte, shkollat e mdoja, e kështë me dha, ndërtesa, shtëpia. Ata kur hinë të ajë objekte, mendojnë se ajo është gazda absoluti asajt. Kërë t'hia i në gjaminë shka i kanë dërtuve, i do këtë vejta që këtë kjo është ka oba është e jemja, unë e ku mba këta. Pra, ajë, si kur ju thotë me gjuhën e gjendisë së ti, a, shionë ja nëse unë i ama i qka, e ku mba. Thotë me lëkim në dinarë, kanë hi dy veta në gjaminë, dhe i kanë thonë, njoni ka hi, njoni nuk ka hi. Dhe i ka thonë këtë që ka hi, ati tjetërit i cili është pengue, i ka thonë, e le atet hullë, pse nuk hi në Ka thon mitli yedkhul bayta Allah wa qad asaytu ka thon atifti am me hinjami ay kunba Allahu jalla wala junah kjo nuk es ligj kjo nuk es por me po shiko se e kan shikuar ve drejta ata ka thon atifti am me hinjami desay kunba Allahu jalla wala junah fa kutiba ala al makan inda Allah siddiqa nadvan ku ka pstenua u shkrujt Allahu jalla wala besnek kadrasmutu Abdullah Ibnu Bupareki në libën e ti e zuhët. Përçka, përçka kënënçmimit të vedetit të sënë, ja ka bo, Thë ha, këdha jenë bëghi entu azzam el-mesajgjidu, vëhua en, enjëra të luith el-mesjidi binefësihi, gjinajet e në al-el-mesjidi. Thot, është e duhur që gjamit të madhrohen, qifën si të mëloja, dhe besintari duhet me ullë vedetën, dhe kërë t'hi e në gjami me thonë qifti e më vesh dhamë më nëtë me bëjë o kajrë qifti e më vesh pëse se gjuna e kam gjuna e kam andaj kërë i unë në gjami e neve kërë i unë në gjami qka bëjna mus mu kanë na shkonë këtë këtë kajri këtë këtë këtë këtë kësus du të me menu se lefis kanë menu në ketë for andaj hëgja e kasil këtë transmitim për të argumentu e këtë mesele ndërsa gjith Ibnu Mubarak Ka trasmetue nga Isa Ibnu Mardjem Se një ditë për e ditëve Jenë mahnit disa shok të ti Hawarijund me një gjami Dhe i kanë thonë Isës Ma ahsene Sa e bukër është Ma e gjmele Sa e bukër që, që ka gjami Dhe Isa A.S. ka reagua Ka thonë Isë A.S. Ume ti, ume ti Ka thonë ummeti jem Ome ti jem bi haqqin e kulu lëkum haqqin për jau të regoj juve dhe të vërtejten jau të regoj la jetru kullahu min hadhe lë mesjidi hajaran kaiman ala hajarin illa ahlekehu bi dhunu bi ahli Allah nuk do ket mur, ket jami, të laje këtë murë, këtë gjamië, të ndërtumë blokë mbi blokë gurë mbi gurë vetëm me gjunahat e atërë qëka hinë mërë e nda pra kur ndodhin fatë këtë sitë, me qëka ndodhin me gjunate tona, kër prishën gjamit dikun, në edhim se shkijet i prishën gjamit zullu më qartë, i shkatrojnë gjamit mirë po kja ka pos shkak ka o shkak, në kur anë shkathat Allah u gjellovala kull huve min indi emfusikum, thua i krejt shkajnë të ndjej prej pasojave është për shkak veprave t'juve a që është prej veprave t'ona do t'a shofëmi të kaptina e fundit çishmoshuro për vetmashtrimit, a është realisht kët për veprat tona apo jo? A është gjithçka që na ndod, kërret shkakoj veprat tona apo jo? Ne do ta shohim në ligjëratën e fundit të këtij vargu të ligjëratave të vetmashtrimit. Pastaj ka thënë inna llaha la ya'bu ja bil dhahabi wal fidda. Allahu nuk shi në arë ndarxhënd. Allahu nuk i kishin çish e keni zbukuruar xhamiat? Nëse për nga mërë a.s.m. ka thamë, për e shenjeve të kiametit është zbukurimi i gjamiive të i mase dhe zhveshje e zemrëve të atyre qka hinë mrenda nga takvallëk i Allahot. Pra kanë mi dhonë zorë njerëzit me i ndërtu gjamiat, mi botë të mloja, shkënë në qëfar gjamiat ndërtojmë, në formë të anijës, në formë të kujtët i shka, dërsa ka mundë që asë njani mrenda s'ka takvallëk dhe Allahu, gjellëvala, nëse ka Adaj, besimdarët më çeni kujdesim nga kjo vepër. Wa la bi hadihi il alhijarati allati ta'jubukum shay'a. Ka than Allahu nuk i këshill këto murrat, çka juve po ju mahnisin. Por çka wa inna ahabb alashya' ila Allah ta'ala alqulub as-salihah. Ka thon sendët më të dashura në këtë xhami te Allahu, të Allahun, cilat janë, më së thu përsëri çka dha Allahu këto stupat të drasat që i ka nuhë filani allani, qëlimi, jo, ja. që ka dhanë, el kulubu saliha, zemrat e dhevatshme, krejt për qësa gjamië allahu që ka dha, zemrat e dhevatshme, që që e përmendë më rizjaratën, e përgaditis për Ramazan, biha ja amuru allahu alërbë, me këto zemr allahu e gjallonë në tokën, me zemrat e dhevatshme dhe, me zemrat e njëzëve të mirë, mësë me pas njëzëve të mirë Këtëm bën nga mele a.s. Inna Allahe la juqimu l'qiyame illa ala shirari l'khalq Allahu nuk e bën kiyamejtën vetëm se mbi, mbi kan, bi njerëzit më të të leqtë. Këtë i morë e krejtë mirët, jetë toka e shprasë për njerëzit mirët dhe shkatërohet kjo botë. Wa biha jakhrubu idha kanët ala gajri dhalik dhe Allahu me zemra e shkatëron botën. Se qësh me zemra, këtë prishën ata i shkatëron Allahu gjellë Se ndë Thotë kë thanë Ebu Derda Kë thanë Pengamberi Aleyhis Salatu Ves Salam Hadithën e këtë rësmetu e Ebu Dawudi Në usul në nawadir Në na nawadirul usul Kë thanë Aleyhis Salatu Ves Salam Ida zakhraftum mesajidekum Kur ti zbukuroni gjamit e juve Vuhallajtum mesahifekum Dhe të njërosni me altan Mushafat e juve Të njërosni me altan Mushafat e Juve, nëso sot ka të botuar më dhe Mushafa për Ylltanit komplet. Dhe kjo është për shenjave të Këqëmet. Fa dmaru alekum shkatërimin e keni afër. Pra, kur ti zbukuroni xhaminë, ti zbukuroni Mushafat, çfarë do të thonë se ka më shik çën shikimi besimtarëve i muslimanëve vetëm për jashtë. Brenda thotë Allahu xhallahu ala ka kaker snu me me shkatërim. Kjo është prej grupos së dytë të shkatruara. Ua firqa okhra yunfiquna al-amwala fi al-sadakati ala al-fuqara wal-masakin wayatlubuna bihi al-mahafil al-jami'a. Grupa tjetër e të mashtruar prej pasanikëve dhe njerëzve që kanë parë dhe të holla, janë njerëz që japin sadaka. I ndihmojnë fuqarëve, i ndihmojnë skamnorëve, nevojtarëve. Mir, po kërkojnë që të prezantojnë nëpër ceremonia. Të bajnë fotografi, të dalë emret Wa min al-fuqara'i man 'adatuhu ash-shukru wal-ibsha' lil-ma'ruf, sot ashumica fugarave adat e kanë që kush qojap diçka ato kallzojn. Filanim ka dhën, filanim ka nimu, filani ma ka zgdorën, adat i fugaravsh me kallzu. Wa yakrahuna at-tasadduq fi as-sirr. Aktafa sanikth edin kët meselën. Andaj nuk e preferojnë me dhën sadaka pa emër. Shëhtas Mi thonë merë dhe më s'kallëzo Nuk e preferu në ta Va jeraune i khfa el fakiri Li ma khuduhu min hum Gjinajet e në alejhim vë kufrane E në sëndë një fukara Qka e kanë dihmu ki pasaniki I vetë mashtrum Nuk njën që është i është të folaj fukaraja Përket që i kumë dhonë e kështu më rad Thotë e shëfë si kufr Mohim Së më ka përmen Se ka përmen një metin e këtina Dë shkjo është belaja Kjo është bela e madhe. Kur ti bën mirë dikujt, edhe prit, prit, çka u bë diov u bë asa se ka përmend. A lash, s'ka shtruaj status që filani ja kum ndërtuket me sele. Ja kum zgjedh kët me sele. Ja kum zgjat dorën. Thot Ebu Hamid al-Ghazali, "E shef, më shef nënë e mërit nga ana fukaras si si krim, gjinaja, gjuna. A shet çka bëu gjuna? Pse? Siç e ka përmend emre wa rubbama yahrusuna ala infaqil mal fil haj fayahujjuna maratan ba'da ukhra wa rubbama taraku jiranahum ji'an dajanakta kjo es prej musibeteve te bashkoporis ka than ndoshta ndoshta e harxojin pasurin e tyre dhe part e tyre ne na haj vullnetar haj ba'da haj haj pas haj haj pas haj thot, ndërshafqiu i ti s'ka, që ka me mu shë barkëm ka thënë Abdullah ibn Mesudi dhe gjëne kjo është musibet i madhë kjo është musibet dhe prapambeturi dhe dështime dhe disfate të mëslimanve janë peksaj se dikush banë qef me pasurin e ti dhe nuk e dinë sa ishtë haki Allah u daj fukarave pe nga mberi sallallahu aleyhu sallem një ditë për e ditëve ka qenë duke enda plashkëm hadithë në sahi Bukhari ka qenë duke ndao plashk dhe për nga mesam është mësu si njërzimit i ka mësu pasani këtë qish me ba dhe ka ba së pasurisho prej plashkës e luftës dhe ka nëmor njërzit dhe për nga meri a.s.m. ka than inëme enë kasim ka than unë jam veshtë të nda kismetin jam t'i da të pacopa, sëtë është ka i këna mlet Wallahu ju ti, Allah va të dham kjo da adresa e pasanikit Un janë veç të dha. Çkash na u ka mbledh, jam të dhana për juve. Ama ai çka atu dhon është Allah. Aqopasonik çështoj janë të rradh. Pasonik i cili i thotë fukoras, un veç jam të ta dha, se Allahu atë ta dhon. Ai ma ka dhënë mu un janë të dha do ti, këto janë të vështirë. Dhe është vështirë me ngarku njeriu vetveten me kët pozit. A veç këto shpotojnë. Veç këto shpotojnë. Ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, fi akhiriz zaman Në zamanin e fundit para kıyametit yekthurul haaju bila sabab. Kan më bën njerëz të hax pa kurfarë sebebi. Pse i tu bo po du bohax po duam shku pak. Ti do ta shoh me një ngjarje shumë interesante nga Bishr El Harithi, rahimahullah. Ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an në kohën para kıyametit kan më boh hax njerëz shumë, me miliona, shikonë. Ka njerëz, ka njerëz 100 vjeç kanë boh hax. Të koso me umrë mosfollëmi. Ka bo haqë, ka bo haqë, ka bo haqë. Pse? Nga se nuk e kuptonë mblerën e haqjit. Ka thonë, Jehu në alejhi mu sefer, atyre kanë mi ulecu rrugët e rrugët u thimit. Për 5 orë në qabe. Për 5 orë mërinë në qabe. Në të kalurën ka qenë meselë jetësore dhe me shkun haqë. Ka qenë meselë jetësore. Një herë njetë ka shku. Sa konë pështirë. Dy dialogon diçka shumë e madhe me shkonin hax. Pastaj i thot: "Uajub, sa do lehun për rrizq, para Qiyamet do t'ju jap atë njerëzë pa shumë. Kan me pas një spasanik, para shumë. Wa yerjiun mahrumina maslubin. Këto që janë për haxhit të privuam, kur gjallë s'kan marr prej atje. Se njeriu kur shkon hax ka duhet më marr. Do të më morë dhe, dhe në shpirt tjetër atje. Shkon në let kët kët vironin, çka i kemë veti, e marr një të pastë. Ka thonë për nga mërë, ale i salatu vë selam, el hadgjul më brorë, njëri ju të kërë i pranohët haji, këthejet që që që ka le nana. A këni po nana kërë e linë vëmjë, tazët e freskët, shumë i mirë, s'ka këtë që iqët me nënë këtë që. Sa njëri ju shkonë haqë, këthejet edhe me dy fish, njëla këtësi. A në e thotë, atër ju shlohët rësku, bojnë haqë pas e betë dhe këthejen prej haj Jehuibi ahadihim ba'iruhu bejnë l'kifali wa rrimal wa gjeruhu me'surun ila gjëmbi ila juasi Thot, i kalon kodrat edhe luginat me devën e tina pra, hecë me të shpet ka thonë, e kalon fëqijun të ngushtum nuk ka qishpipa qareve dvetës për hargjime me'sur, më bërg është e kalon fëqijun më bërg s'ka qka me hangër, ki Ka shku, atë shku e haqë për katërëdhë të nëherë, kjo është musivet, kjo është musivet. Thas me të një një njarje, të se ne ka përmin, Ebu Hamit el Ghazeli nga Ebu Nasr et Temar, thot, një njëri ka arë të bishër el Harith, bishër el Harith, njërzit i kanë thanë të gëvëllë ku që ka smënihët që ti njëriju, nëse në mundësën Allahu gjellëvalë me folë për jetë shkryimin e ti, dhe da shifni realisht se si njërës të kanë qujtë takë vallëk shkasë mërinjët, shumë shtira me mërinjët qiftin e bishrit. Shikone kënë gjarë e vitëm një fragment nga argumentet se qka do me danë takë vallëk, dhe se si si janë manipulu me t'jashtëmë të, të njërzve, dhe si në përmjetë prova dhe eksperimenteve, ja kanë dhe njërit një jetin. Kare njeri të bishër, elharith mu përshëndet për në haqë. Mu përshëndet me hoqën për haqë. Edhe i ka thanë, qëtë azemë të alë lë haqëji, fe të mëru një bishëj, ka thanë, këmbani e të për haqë, qëkam këshivan? Por jam të shku në haqë, aki ndo një këshim, si hoqë dhe djetar. Fe kale lehu, kem a'det të lil nëfaka. I ka thanë, sa pare ki ba gati për hargjime sa parë i ki bo hazër, për me hargjua. I ka thonë 2.000 dinar, ka thonë 2.000 dinar, i ka thonë bishri, fe e ju shejin të pëtëgji bi haqjike, cili është qëllimi haqjit tanë, të zeh huden, adonë më bo shëtitje, au i shtijakën ilë lbejtë, të ka mërë mali për qabën, au i pëtiga e mërdatilla, Apo e ki për qëllim, rizallë kuna Allahot, knatësine Zotit, të rria kalan. Kale, tha kë njeri, i bëtiga e mërdatë Allah, knatësine Allahot. Pra, po du me shkunaj, për knatësine Allahot. Kale, i tha bishri, fa in asab të mërdatë Allahi Teala, o enta fi menzilike, o tunë fiku el fejdi rëhëmin, o të kunu ala jëkinin, min mërdatë Allahi Teala, e te fëalu dhalik. Tha e kam një propozim për tyje, Maseki për sëllim Rizallahu kuna Allahut tha A japse 2000 dinarë, 2000 dirhem? Paret e shtëpijat jote hiç pa udhthuë. Me bindje që më arrit Rizallahu kuna Allahut, pa udhthu fare. A e bën ajo? Tha po. E boi. Qal, izhab fa'atiha ashra tanfus. Shkoj apo 10 vjeta? Më djinun që paguan borxhin, një borxhliut njohoi me paguajt borxhin. Ua fakirun yermu sha'tha dhe një fukaraja ta merremtoi vetveten, ta ndrëqe vetveten. Ua ma'ilun yuhyi ayale dhe një kujdestar familja ta gjallroi familjen e tij që s'ka. Ua murabbiyatim yafrahu ka dhan shkojapja dhe një kujdestari i jetimit ta gzoje jetimin wa in qawi qalbuk an tuqtiya wahidan sitki zemr me ja donjonit fa faal yapia pora se smunesh me da jep ja jonit çel dushpi çne ça ti bërmenda fa in idhhalaka ssurura ala qalbi almuslim wa igathatan lafan wa kashf ad-dhur wa i'anat ad-dha'if tha mefut gzimin e zemrën e muslimanit me ashto dorr nje te brengosurit meja largue piklimin dhe barën i njarët që është ngarku me barë, dhe me endihmu një të zaift, afvalu mimmi e ti haqët in ba dhe hud haqët il islam, është një qënë herë më mirë, se sa një qënë haqë pas haqët të farzit. Minimuti që të njerëzim e parët të tua, është një qënë herë më mirë, apo sa një qënë haqët pas haqët qëka e ki pas farz. Pro haqët në file, haqët Navile. Qum fa i nxherjha kemë amërnak, fa t'u ngrihu dhe i japja ato në çka thëm, me u dhënë ç'do në parë. O illa, fa qul lana ma fi qalbik. Kjo test. Kjo nuk është test teorik, kjo praktikë ka bënë. Ka humë përshëndet njëri. Ka humë përshëndet dhe shikoi çai ka thonë. Ka thonë çungulit të jap i parë mas e të librit Izallahu kuna kunallahu. Përndryshe, pa nëse se ban çeta. Ka dhënë atë çka kin zemër. Në të kalëzumë, a e ki Rizalëku në Allah? Qeku e ki të shpia? Nëse se ban që ta, kalëzët shakije. Shakin zemër. Fe kale, ja eba nësër, seferi e kuafi kalbi. I ka thonë, o oh, hojë, du mu shëtit pak, kja me e dashër për zemën në time. Pra e ka kalëzumë dëshirën, se ja ka thonë, shëtitjen, ma dëngjimin për shpijen, qabën, apo Rizalëku në Allah? A i ka thonë Rizalëku në Allah? Po gjatë testit, andaj, shpesh harneve në doku e se qëllimin e kena nuë rizallën lëku në Allahot. Mirë po, gjatë testit e provoj në ashtë rizallëku ajo, ka mundë si ka qenë rizallëku jonë. E na në rizallëku në tonë e kena ba, rizallëku a Allahot. Do të shofëmi se Ebu Hamid el-Gazali thotë, fe emme el-belid, ajë cili është me njëtërash, me njeran, ajë së ne vorejnë këtë mesele. Saj e banë qëllimin e vetë qëllim të Allahot, d Dhe të besëm e bishrën, rahimahullah, e bishrë janë i si me keshë. Pra atë ti, se ki pasë për qëllimë, rizalëku në allahot, fë eqbele alejhi fëqanë, u këthika a i dhe i thakështu. El malu, idha gjumi amin, wasëkhi të tijarati vë shubuhatë, pasuria, kur të mblidhët për e trektive dhe vendeve të dushimta, për e vendeve të ndyta, wasëkht, iqtadatin nafs an taqdi biha watra ka thon shpirti ka metalip qe muharxhuen nepshin e vet por kur ti e fiton haram mos mendos se ka më të mundsua Allahu ti mëmri rezallohun Allahut me çata ja, jo ja, jo ja. jo ani se ti e ke çit pretekst ha djem e më shku n çabe pse se kjo pretekst i mirë qe do ta shoh mi si shai gatha sh -sh, ka thon kur ti e fitosh pasurin haram Kjo pare, ka me lip që mu hargju për e pëshëtetua. Se të e ki përshëllu me haram. Fe adhëratil a'male salihat, e pre tekst t'i merë pun të mira. Pro ti do mu shëtit që ka thu, që ka i në qabe. A të e ki përshëllu me bo shëtitje. Pasaj thot, Wa qad ala Allahu te ala, A thot bishro bin harith, E Allahu është betue ala nefsi, Në vedvejtën e vetë el la yaqbal illa amal al muttaqin sa allah se pranon vetem se punene te devotshme allahu nuk e pranon vetem se veten ka than allahu xhellan kuran inna ma yataqabbalu allahu min al muttaqin allahu nuk pranon per vetse prej te devotshmeve andaj kis nuk ka qejn prej njerze te devotshum u firqatun okhra nje grup tjetr Minë arbabil emuali Ja hfedhunel emuala Vajum sikune ha bi hukmi lë bukhull Thot disa njerës kanë mledh pare Pasuri, pasanika të mdoj Edhe e deponohin pasurije në tëra Edhe e marrin Dhe e shtrëngojn dorën Në atë pasurije Për shkak Kopratësijes Thumë me e shtëgjilu në bilibadet Elbedenie Mledhim pare E pastojnë bajnë i badete të trupit Në të cilat ibadete s'ka nevoj me dhampare Kësë jamin nëhar Wa që jamin lejl Wa khatmi lë Kur'an Si kur a gjërimi gjatë ditës E falja gjatë natës E lezimi Kur'anit Pra, është pasanik Mi për qëka banë falët Natën A gjëron ditën Dhe lezën Kur'an Vë hun më gëruru A janë të mashtruar Li enë në lë bukhl el mohlik ka di stola ala bawatinem sekopratsia e ka marr kontrollin e brendis atyre fa huwa ihtaj ila qam'i bi ikhraj al mal smunje ne kti nuk e cet jas vetem se pasuria andaj neve duhet ni har fillimish me jet smunjen kur ta gjend as smunjen duhet do e mos me gjet ilacin e duhur pasanikt e kan ilacin e tyre tek parja e tyre çte e kan Andajta doja. Kta e ka kop kooperacia si smundje. Ndërsa kishkon ibadete bën çka nuk ka ndo topare. Ndërsa shërimi i ti tij është me shkollën e pasurisë dhe dhënën e saj. Fa kadisht taghala bi talab fadaila huwa mustaghnin anha, ku imirët me disa punë të mira, çka është i pavarur prej tyre. S'ka nevojë për ta. Wa mithaluhu mithalu man dakhala fi thawbi hayy. Tho të shembulit këti është sikur shembulit i ati i cili është kafshuë nga, nga gjarëprej. E ka kafshuë gjarëprej. Vëkat është rafë alel helek, i është afruhe helacit, shkatërimit. Vë hau me zhullën bitë topëkis si kinë në gjinë. Tho të ndërsa ki angazhohet me një loj të ilacit i cili bëhat prej mjaltit dhe ufëllës, për me e largue së mundjen e vërdësis që ka e quajnë sari lëkë është një loj i se mundjes thot a ka më nëci si me lon ata e cila shumë shpet ka me të vdek mu angazhu me një se mundje shka nuk i dije që kësas gjata ja pra pse e ka pruket që imbul në nuk minam i thonë bandobi, e namazis bandobi e koranis bandobi po të eki një smuje tjetër mrejna qka ajo frik ka me qka të ruhe ajo është pasuria pra ti kur je i pasanik nuk mund është mi u shmang të detyrave tua njëri du të me gjitë vetë vetëve të ne vetë ati ku, ku duhet anë dhe thotë gjithashtu i kanë thonë bishër el harithit i kanë thonë fulani filan pasaniku a gjëron ditën e falet natën i ka thonë bishëri el miskin miskini i mjeri Tarak halahu wa dakhal fi hal ghayri. Ai kalon hallen e vet, mirret me hallen e huj. Ai kalon hallen e vet, mirret me hallen e huj. Ai thili ka pasuri nuk mundet me thandë ne ka me bë doa për musliman. Doaja jotash me nxjer prej xhepit, pasuriën. Nuk mundet ai cili e zotroni profesion, me thandë ka ne kamenë të shpia dhe ka me bë doa për juve. Ka mu fal për juve. Se dëtyra jo të është me nëzirata që e ki në kudretin tanë, jo me u morë me pre tekste të gabuara. Pasaj dhëtë, inëme halu hëdhe, e qëllë e është hali këti, që e ka për dëtyrë, i të amut të amil ilgjia, ushqimin e të uriturve, wal infëku alel mesakin, mindihmu fukarave, fëhëdhe e fëdalu lehu min të gjuhi i nefsi, kjo është me dashur se sa, a i me lanë vetën umëtë. Pasurin që ju nuk gudzën me lanë vetën undë, du të me lanë vetën undë prej paras, me hek para. Me largu pasurin prej, prej ti. Wa min salatihi li nefsi hi, e namazën e ti e ka për veti. Namazën e ti e ka për veti. Wa mën'i hi li fukara, nërsa pasurin të sënën e pengon nga fukarat, është gjunain që e ka ndaj pasurin së ti dhe ndaj zotit të ti. Një grup tjetër, dhe hoja furqe t'othra ghalbuhum al buhn ka mbizotru kopracia shum te kta falat asma hunufusuhum illa bi adai al zakah kta nuk e shohin obligem vetem se dhonjen e zakatit kta nuk e shohin jam pasunik shikon hoca allah nuk del me fol por ato shka njer xhamies krer njer xhamies por kje jep zakatin muslimanës Njërë prapë se prapë është mashtru Me e pra të ti se lanë me pa Allahun Gjellë Ka thanë dhëmë me inë hum Jukhrigju në mirë el melë el khabith El rradi el ledi i ergabu në janë Thët gjithashtu këtë kërëjapin zëqatin E zedhin nga pasuria e ndyt Dhe ligë që ka vetë së këshin mora ta Me janë nda diku shë zëqatin ati që ashtu A i se merë A ki janë nda në zëqatin Më ndohët me mashtru Allahun Gjellë Gjellë Ka thanë اذا كان دصير جاء تلوش فقراء واش هيا يابين الزكاتن عطا تيو بون hizmet كدرا سيقول عطا مياو باسدون حق نوت و عطا باسهم يوبو hizmet باساي ثوت او من يحتاجون اليه في المستقبل للاستقرار في خدمته او من لهم فيه على الجمله غرض او يسلمون ذلك الى من يعينه واحد من الاكابر ممن يستظهر بحشمه Apo thot, ja japin zeçatin dikujt, shikon nëpër shëtanin. Nëpërmjet zeçatit shikon me memorie me qëllimet e tij. Ja jap zeçatin dikujt çka, nëse smunit me kryendoni shërbim mirëherë me ta, ja jap atë që duhet ndai herë këpë. Ndodet që e kujton se ma ka dhënë zeçatin, e kur ta thiri, ai vjen. Apo kur t'i jap zeçatin e merr ndaj autoritet me veti. Ndaj hoj me veti. Mer çalbën me veti. Pse që të fitoj e namë, që të fitoj e namë, edhe të ki, edhe taj. Pse ki do ceremonialë në medanë, dhe mënirë ceremoniale, në mënirë madhështore, manifestuse, një adhanë zë qatim, Allah nuk e ka bëhe shërimi në smunjës në mënirë ceremoniale. Ti e i smu të të nxerë smunjën prej vetës, do në me të pakrejtë. Andaj, kjo është prej vetë mashtrimit të këtëre njerëzë. Këllë këllë dhalike Mufsidatun lë një Këllë këto jë aprishin njëtën Vë muhbitatun lë amel Dhe jë aprishin punën Jë aprishin, punën Vë sahibuhu mëgëror Dërsa pranari Iksajvej për është të i mashtruar Vë jë dhunuhu ennehu mutiun lëllahi Vë huë fëgjër Ajë an me nësër është ju bindë Allahut Ajë është i prisht Kërta një mëshë fukaraon dhe jë banë Robë taonin të i pris nda e thët, oqja oh, kjo është prej kategorive të pasanikve të mashtruar. Firë katën ukhra, min avami l'halqë, edhe kjo është e fundit prej kategorive të vetë mashtruarve, ka than, nga avami i muslimanve, nga avami i njerëzve, të cilat kanë pasuri, kanë pare. Këtu e ka përshëllim që gjithë do kush jopë me mri pasunikun e madh, apo gradën e lartë të pasuris, mirë për ka standart mes atar. Ojnë fukara i këtër rubi huduri me gjeli si dhikër. Apo, thot, prej fukarave, mund nuk janë prej pasunikave të mdoj, thot, këta mashtroën kur prezentojnë në ligerata. Prezentojnë në ligerata. Va të kadu enë dhalike ju gnihim u e këfihim. Kjo, thot, mendojnë se ju mjafton atyre nga vepra por vetëm me prezantimin e për lliceratë ata mendojnë se kanë arrit. Pa më parasysh as pasunik i klasës së art, mesatar apo hukara. Mendon se vetëm kur prezantojë te hoxha në për lliceratë, kjo mjafton. Para mandatat që s'prezantojnë fare. Do bëhu në me prezantuarsh rrezik. Edhe me prezantuot te lliceratat te vajzit te mësimit dhe udhzimët është rrezik para mandatat që s'prezantojnë. Nuk e ka bën qëllim lliceratat e mija po ligeratat qëllat dhe ligeratat dhe cilat thiret për ta Allahu gjellewale dhe për nga meri sallallahu aleyhi wasallam wa tëkha dhu dhalike adeten dhe me kalimin e kos ju bëtja adet me shkun ligerat nësha kjo nuk duhet me shen e tiju wa jadhunnune ene lehum ala mugerrati semajil waadi dunel amel wa dunel ittiadi ajra thot mendojn se vetëm me prezentimin na për ligerata të hoçalar dhe vajzin e tyre dhe këshillat e tyre pa e shoqëruar këta me punë, mendojnë se fitojnë për blime. Vetë që kanë me hoxhën, vetë që ka prezantuar me hoxhën, vetëm se ka prezantuar në tribun apo ders, mendon se kjo mjafton dhe e ka fituar shpërblimin e asaj që lathuat. Thotë hoxhja, "Wa hum maghrurūn", këto janë të mashtruar. Për çka lian fadl al majlis, majlisi e dhëkër likune murghiban fi al khair vlera e mazlisit te ligjëratës dikrit për kujtimit është e lidhur me ata e cilat të shtyn me boher. Pastaj thot: "Fa in lam yuhayyij arghba fala khair fi". Nëse nuk ta nxit punën e mirë, nëse nuk shtyn për punë të hajrit, më kanë më i mirë se sa para ligjëratës së dëgjume, thot "fala khair fi", s'ka mëxhaira as në sand asa i thot. "War-raghbah mahmuda lianaha tab'athu 'ala al-'amal fa in da'afat 'ala al-haml 'ala al-'amal fala khayra fi." Thot e dëshira. Dëshira është e preferuar. Dikush e nxjerron lexëratën dhe del prej lexëratës as dëshira si ka nxjitur. Dikush e dëgjon lexëratën dhe thot u dashkam e punu mirë. U dashkam u rregullu, u merremtu, u përmirësu. I linni lloj dëshira. Mirë po, dhëtë, edhe kjo dëshirë nuk këtë qaqe madhe sa me mujtë me bartë punë. Pra, i, i kriot një loj entuziasmi, një loj lakmije për me punë mirë, një loj shtitje për me punë mirë, ama kjo shtitje sështë qaqe ranë që me mujtë me bartë aty vepra. Thot, fe la kajra fiha, asën këtë dëshirë s'ka kajrë. Wa ma ju radu li gajrihi, idha qësara anil eda ila dhalikël gajrë, fe la qime të lehu. Thot, ajo e cila është vesile, nëse nuk qënë me arritë qëlimin, kjo vesilja s'ka, s'ka kimet. Do me thonë, ligjarata, është për me të nëzitë dëshirën. Lakmijen, motivin, energijen, aktivitetin, më ka një gjallë për vepratë të mira. Mirë po dhe kjo gjallërije dhe kjo motiv du të më ka në qatë që i fortë që me t'i bajtë punët. E nëse s'ti banë punët kjo, adha ska hay ndersa kto jan vesile wa rubbama yagtaru bima yasma'uhu min alwa'idhi min fadl hudur almajlis wa fadl albukaa wa rubbama tadkhuluhu riqqatun ka riqqat alnisa'i fayabki tot ka mundsi ka dgjuh shum per vleren e ligjëratës per vleren e mejlisit te per mendes allahut dhikrit Thët ka dëgju se ka vlerë dhe me latë që të prezentojnë ku ka ligjerat dhe përmendët Allahu Subhanahu wa Teala. Thët dhe ndoshtë ta kanë dëgju edhe për vlerën e të kajtëmës. Thët ndoshtë ta dhe kanë të ngu ligjerat. Pra, kanë dëgju se është mirë me prezentu ligjerat. Ka mundës i edhe të qanë duke ndëgju ligjerat wa rubbama yasma'u kalaman mukhawifan fala yazidu ala an yasfiqa biyadihi wa yaqul ya salam sallim aw na'udhu billahi aw subhanallah apo thot kamunsi dëgjon në ligjërat diçka trishtuese e cila tremb frikson diçka e cila e drid shëtsimin dhe aktivizon shëtsimin brenda thot dhe ajo çka mas shumë ti e van ky çka është thot e'udhu billah kërkojmë nga Allahu të na ruajë apo thot ya ja salam sallim o tici o tici li e në dorën tande e ke paqën na shpoto apo thot subhanallah apo thot subhanallah për mahnijën që ka këna dërgimit të lexëratës wa ya dhunnu annahu qad ata bil khair kulli mendon se çka ke të fairë do më dal për një herë tjetër do të thon subhanallahu. A e pavu të shiç çka mësele. Subhanallahu, kuaj injajon. Subhanallahu, Allahu na rruaj. Edhe çka u bën takvalia më më i madh. Realiteti s'ke ndryshuar gjunjë. Edhe nëse do lutë, edhe nëse thua udhu billah, edhe thua subhanallahu, ti realiteti s'ke ndryshuar çajin e njëti. Vetë që thon subhanallahu, mashalloh. Një mashalloh. Mi po realitetit vrenshmës dhe tjashmës dhe pun të mira, s'ka ndryshu, ti e ende si kishtu pun të hajrit, e ende si aktivizu. Andoj këj kapitull, këj kapitull i vetë mashtrimit, është kapitullit që besimtarit do të me përsërit vështimisht, se janë disa vej para që besimtarin e mashtrojnë sa nështu baudit qka, aj nuk ështu baud, as gjo, vahua më gror, aj është ti mashtruar wa inna mithaluhu mithal al-mariyid alladhi yahdhur majalisa al-atibba fa yasma'u ma yajri thot shembulli i këtij është sikur shembulli i cili ka shkuar në spitalet e mjekëve në spitalet e mjekëve dhe dëgjojnë së çka po ndodh aty njohin operim të qipe njohin operim të zëjës njohin operim të kambës njohin operim të barkut njohin operim të hundëve njohin operim të të mëlçive, ku e di diçka për operimin, për smundjet të, të shumë të çajga, i ka, ka mundsi njeriu me e kap. Thotë, dhe dëgjon muhabetin çka vao. Se kjo operim ka qenë kështu se kaç or, kjo operim kështu kaç or. Kjo operim ka qenë tejet i cikletshëm. Dhe ka shpëtuar, ka shpëtuar pra forma e ka shembulli Hoxha se si njeriu mund të më ndikoj prej ligjëratës. Thotë ve. Kur i dëgjon këto mesele, thotë ve çuditë. Subhanallah Subhanallah Mi përthot ki E ndë nuk jo është në nështruhe shërimit Në mëshku të mjeku Edhe me e pa njonin duhe bërë operaci Një smudje që e ki Ti si tatina E me dhonë Subhanallah Kjo nuk është kry operacioni E ndë nështë ki një në test Testi është me ju në nështruhe Mu je ekspozuhe dhe i prave të mira Andoj dhe të të hoxha A ka mundësi që vetëm me ata që ka e shikon dhe me dhemshurin që ka e kalzon me thonë ku ku sa sa i pështirë koka sa e në ranë këna ki operacion e kështu me rad a ose me thonë Allah unë arujt a, a ja shëron kësë mundjë a ja shëron së mundjë pa i hëngërshant ja pa i hëngërshant nuk ja shëron së mundjë andetha të hoxha në fund fe in kulte ma dhe kërte humin me dakhilit e kurorë emrun la yutakhallas minhu ahad wa la yumkin al ihtiraz an wa hadha yujibu al ya's thot nase thot dikush apo thot nase tutti le giuse krejt ska i përmendë prej kapitenave të vetë mashtrimit dhe hyrjeve dhe daljeve të vetë mashtrimit dhe mashtrimit thot nuk pas ka mundësi me shpëtu askush s'pas ka mundësi me shpëtu askush thot dhe nuk pas ka mundësi muroj dikush prekë të cilës ka i përmendë thot dhe kjo ju gjeg ligs thot kta cka e permende kjo po me hum shpresat se thot dikush thot hoxh kjo cka i permende po me hum shpresat ki mashtrum ai mashtrum ki mashtrum ai mashtrum thot id laq wa ahadun min al bashar ala hadari min khafaya ha hadi al afat thot ne se thot o hoxh kto s'ka mundsi dikush me i larguar të smundë sai që për më defekt desa s'ka mundsi dikush më uroj atyre faqulu fotun them el insanu idha fatarat himmatohu fi shay azhara al ya's min that un e them kur njeriu ti ftofot vullneti ambicia për diçka ai thot smundë wasta'zama al amr dha shaft ma dhe punën Westau arat tarik dhe shëf rrugën shumë të vështirë. Varë është me, kur rruga është me, me gungët të mdoja. Thotë nuk ka mundës i unë me hecë ketë tarik. Wa i dha sa hamin hul hawa, i htë dhe ila l'hjel, e thotë nëse ka dëshiren reale të vërtet, për një me do me shku e drejtë Allahu gjellë qelaluhu, i gjindët hilja. I gjindët, shtek dalja. Dhe me lejnë Allahu gjellëvala, dhe të përmenjë në me lejnë Allahu subhëne vëtëala, në i ligeratat e arshme, se cilat janë hilët, jo hilët dinakrit, se në gjuna rabe hilë e i thojnë, rrugës të cilën s'ke mujtë me zxedhë, gjatë kohë dhe në fundja ke gjitë, një jënë. Andaj thotogja, ajë cili donë, për një menë mu pastruhe, me, me gjithë menë dhe ka mjë nështruhe testit dhe provë Thot në këna mja të regu e rrugën, me lejnë allahu gjellë u alë në gjëratët e arshme, dhe të përmenjën me pikat, dhe se të hoqe i ka përmenjën, e lusim allahu subhana vë te alë, që allahu gjellë u alë, të në banë për i robëve të sinqerët dajtina, e lusim allahu gjellë gjellë u alë, që allahu tabareke vë te alë, na mënësën me lërguve së të kësia, e mënësën me lërguve perdët e mashtërimit, e lusim allahu subhana v اذا رمضان اذى پس رمضانيت الوسيماء الله جل وعلا ان شاء الله سبحانه وتعالى نمنصل مع قت قران السنه النبوي عليه الصلاه والسلام نشطن اميته لتاكوا الله جل وعلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرو انه هو الغفور الرحيم